Інших немає, є окремі. Народ наш ніколи не знав волі, знав тільки потяг до волі. А це не одне й те ж. Коли прийшла воля, він не повірив у неї. Вона не змила з наших душ ні рабської покори, ні байдужості. Не вказала дороги в майбутнє. На ці розпорошена, квола і бідна, і прапори не мають, а пообвисали. Старших роз'їла московська отрута, вони інстинктивно тягнуться до старого. Там захищеніше, молоді байдужі до цього-цього слова Цвітуть і не цвітуть, не хворіють Україною Рязка на зеленій воді Наші провідники холої раби найбільшою мірою У них і думки немає розбудити, просвітити народ Їм тільки кендюхи понапихати У людей в круті часи були деголі, а в нас дебіли Ми ж не мали демократії Своєї демократії, де виробилося внутрішнє сприйняття волі, її осмисленість, буття в ній. Він допив чай. Все життя мене вчили молитися на народ, він великий. І правда, бо він усе. Але що він являє собою сьогодні? Розболтане море, і більш нічого. Виявляється, народ теж треба творити, а хто його створить? Сьогодні над нами не свистить батіг, нам не загрожує тюрма, але ми лишилися все ті ж. І ведуть нас ті самі. Червоний прапор – це прапор рабів, хоч не раз його підносили на боротьбу проти рабства. Тепер нам кажуть – об'єднуймось під ним праві і ліві. Знову омана, Нація, яка ніколи не знала волі спить у рабстві. Хоч були в неї люди. Чоловік, який був у найбільшому рабстві, виявився вільним і розкутим. Шевченко. Раптом тодось Панасович різко підвів голову, його біла куделька злетіла в повітря, на мить сталося, голову огорнуло сяйво. А ви, Олеже, віддали б життя за Україну? Тобто, спантеличився я, за яку? Якби, без якби, згаснути зіркою, яку всі бачать, можуть багато, а зіркою, яку не побачить ніхто, тільки одиниці. Гаразд, не відповідайте, це краще, ніж... Я й сам тут перед вами такий. А хочеться, щоб хтось. І нема до кого помолитися. І нікому ми не потрібні. Світ, він також загруз. Втратилися первозданність життя, проста впевненість, що ти від Бога і все довкола від Бога, і що живемо ми за його вічними законами. Тепер ми живемо за примхами мутацій, за примхами і дурістю влади, примітивних учених, сусідів, які відвикли робити добро і навчилися робити зло. Світ не став простіший, він став жорстокіший. Немає офіри і любові до ближнього, немає звичайності життя. Може, всього цього і раніше не було, або було мало, але було потамування власної захланності, хамства, лютості. Ну, не все так, але, але що таке людське життя в нашому віці? Це війни, вбивства, зради, голод, сарданапали при владі, які винищують людей мільйонами, водять їх по бур'янах, як водили Ленін та Гітлер, і виводять на цвинтарі історії. А хтось з того мільйона малює картину про Схід Сонця, чи пише філософський трактат про Рембранта чи Канта, і все це в одній великій кулі. Золоті злитки душі і згустки крові, і чомусь ці злитки душі не переважають кров, і душа людська здебільшого темна, і рідко в якій сяє світло, то вже унікальність. Подумав, що все це він дещо, від кого? Від Марійки? Від Максима? Тодось Панасович підвівся в кінці столу для засідань, де обідав. Пробачте задовгий монолог, це на прощання. Іду. Годі, не маю сил і терпцю, подаю заяву Ось і наш собор Поробили тонші свердла і женуть, женуть. І кожен притвор, кожну сходинку попи московські святять Ті, як під червоними ряднами, хочуть оддати враз А ці помаленьку, тих цем. Мене залила гаряча хвиля, хвиля страху Стільки літ чекав на таке, а тепер злякався Це ж на мене впаде увесь оцей гром собором, не видаючи зарплатні працівникам, розором. Впаду під уламками. Похапливо, захлинаючись, ковтаючи слова, почав просити Тодося Панасовича, щоб він не йшов без нього і все таке інше. Біла кульбаба